Inshallah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Nabiyyn Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sot, jsona do të fillojmë temën e re, dersën e fikut. Dhe që është tema ku autori thotë babul hayd, pra tema e rreth përmbushave apo ciklit menstrual. Ky kapitull apo kjo temë është prej kapitujve më të vështirë të fikut, pra, se që logarisën djetartë të fikut. Dhe djetartë të fikut janë zgjeruar shumë ku i kanë shtjeluar qështjet dhe meselit e kësojtemi. Mirë posishtë thë që e këthëmi në Allah më shëroft, nuk ka nevoj për këtë stërë zgjerim që e kanë bërë djetartë e fikut, por nuk është të nevoj shumë i prukët të, të gjitha këto degzime, regula, edhe me stërëzgjatë është të si që kanë si vepruar kan pa fukahaja, Allah i më shëroft, Allah i më shëroft të gjithë. Pa, thotë shejhu të se gjitha këto regula po digzime që i kanë sila ta, realisht nuk janë transmituar dhe presjellur pëj sahabëve, radi Allah anhum, Allah që uftik nashur me ta. Pa, nda i thotë gruja, kër t'i vje gjaku menstrual, e braktis namazin, pra nuk e falë edhe adhurime tjera që i ka të ndaluara, Edhe kur të pastrohet, fillon mufal, edhe mi kry, edhe adhurime të tjera. E nëse e ka të paqartë, on pra nuk nuk e din, nuk e ka qartë se a është gjak menstrual apo gjak tjetër natyrë, atëherë thotë nuk e lloi arritë çoj gjak menstrual. Pra rregullat që kanë të bëjnë me ciklin menstrual Sojpërkat sunetit të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem janë shumë të lehta. Për këtë arsye edhe hadithat që janë transmetuar dhe në përcjell në këtë temë janë të pakta, nuk janë shumë të. Mir po thotë shejhu përderisa ne, ne jemi duke lëzu fjalët e fuqahave, atëherë kemi për detyrë që edhe me dit se çfarë kanë thënë ata, pa çfarë kanë thënë ata në lidhje me këtë temë. Pastaj thotë fjalët e tjera duhet ti peshojm pra me përshoren e Librit të Allahut dhe Sunetën e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të gjitha ato fjalë apo mendimet e të, të, të këtyre dijetarëve që janë në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, ne i pranojmë dhe i marrim, punojmë ato. Ndërsa ato që bien kundërshtim me Kur'anin e Sunetin, atëherë thotë edhe ne e praktikisëm ose nuk e pranojmë dhe themi që Allah e falt atëse e ka hasën këto fjalë. Në gjuhën në Arabe, fjale hajnd e ka kuptimin e rjedhjës. Për këtë arsye, thodë që pra kur një lugin ljumit për mbushet me uj dhe filan me rjedh, thodë që hajda lwadi, për në gjuhën në Arabe, pa ka filo të rjedh lugin e ljumit me uj, kërë bie shi e kështu më rrëtë. Dhe sa... Në aspektin fetar, po nga kuptimi fetar ose në definisioni hajdit fetarisht është të hon hajdi të regon për një gjak në zakon shumë, në atyr shumë, që juvje grave në ditët saktuara pasi që ato të arrinë moshën madhore. Këllohu subhanët e Allah e ka kryuar këtë gjak të grad për një urtësi. Djetarët e më hershëm urtësinë cilën e kanë përmend, bie ndesh me atë që e thotë miksia modernë. Mirë, për ne e po e përmendim si mëndim dhe fjallë të tyre, për me tregu se të fëtaj mëndim apo a i sërim që e kanë dhënë ata pra, për urësim, për sëllos, e ka lonë, ose e ka kryu të gratë që me pasë cikil menstrual, për me e kuptu që a i mëndim o sësërim që e kanë dhënë ata, është i dobet. Për ata ka thonë që Allah ka kryu në mënyrë që më shqyë femija apo fetusi në barkën e nënës. Për këtë arsia, thonë në zakon e shtë gruja, gjatë shtatë zanis, nuk i vjenë cikli më sraljë. Gase këtë gjak, me lejën Allah pra kalan të femija për mësë kësizis apo kërsizis e gruas, edhe pasaj pra shpëndohat në përvenet e ti dhe për mësë tja jo shqehet. Nga se si që di në prafëmija nuk mund të ushjetë për mes ngrenis e piris, përderi sa është në barkën e nani se ti. Nga se si kërti është ushjërë me ushjime të ndryshma, tërkish pas në voj që këtë ushjim pasaj menzirë jashtë. Kështu gënë thonë, prafë ka ajë, Allah më shrauf të mirë, po mjekësia modern e thotë që e, gjdo muaj, pra mitra e gruës, ose trupi gruës, me mirë me thonë, bëtë gati përgatitët pra Dhe për gëtë të arsye, pra, kër vinë ditët e ciklit më sral, e mitra e gruas, apo muri i mbren shumë i mitrës e gruas, bimehet edhe e mbonë gjokun. Pra, nuk e leshon. Këtë jo është si përgaditje që me e pranu vezën e cilën e hedhë gruja e mënyrë që me orderi të fëkundimi. Pra, që mitra me qenë bastaj e përstashme, si në loj folleje për atë vezën mirë po nëse ndodhet fekundimi, nëse nuk ndodhet fekundimi, edhe nuk ndodh pra ë shtatzënia, atë kjo pjesa e mbrenshme e mbitur e së gruas pa cela e ka mbajtur gjakun, pra fillon të tkurret, edhe pasaj gjaqu fillon pra të tërhishet edhe fillon të bie, pra copa copa, pa shkermohet ai murin e mbrenshëm i mbitrës i kjo, kjo gjaku që është ë mbajt aty edhe filan të bje, pra, pies-pies, edhe delë se që e dim, pra, përmes organi genital. Edhe kështu, pra, ndodha jo që njëhet se si hajdi apacikli mes rojnë, edhe kjo pa të shumë që është, pra, mes akses asë shërimi sa, që e ka ndonë fukahajëm. Pra, e pamë që hajdi është gjak e, natural, pra, gjaki zakon shumë, edhe nuk është gjaki cilin ndodh i rasishum, pra, që ndodh aksidentalisht. Mirpo, a zak, dohom është pjesë e zakonit natyrës gruashe, Allahu subhanahu wa taala ka krijuat ata tetos si sa më lart. Gjasë këtu ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur i ka drejtuar Aishës pasi që asaj ka ardhur cikli menstrual, pra gjatë haxhit është mrzit, ka thënë ne hadha amrun katabahu Allahu li banati adem. Kjo është një çështë që Allah ka shkruar më ju ndodh vajzave të Ademit, pra grave. Pra, Allah subhanahu wa taala ka ka shkruar ndon në kuptimin e krijimit. Allah ka e ka shkru, e ka kriju pra me kadrin e tij që më ndodh kjo te grot. Por dallim prej gjakut e istihaddas. Për këtë do të flasim inshallah në tarmën, që është gjak i rastëshëm. Po aksidental edhe për celën peigambë vet peigamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innaha de muirk. Po gjaku që dal gjatë istihaddos është gjak i venës. Po venat e pensosen edhe dal gjakut. Pra, pse do të çojmë dorë kur gruaja dinë se kjo është një çështje që Allah subhanahu teala ka shkruar për të gjitha gratë, jo vetëm për të. Atë po gruas i leçohet kjo çështje edhe pse në disa raste pra, siç e dim, e cikli menstrual bëhet shkak që gruaja, po mos më kryej disa prej adhyrimeve si kurse pjesa tjetër e grave. Apo e njerëzve. E llojtë e gjakrave cilat dalin ose rjedhin prej gruas jenë kater. Pa është hajdhej, gj gjaku i ciklit mesral, pasa është në fase gjaku i lehonis, pasa është i stihadha, pra gjaku i stihadhas, edhe aje që dijetarës e quajnë dhe mulfesat, pra gjaku i prishur. Të gjitha këtu, loje kanë edhe për kofizimin e tyre edhe dispozitat e veçanta për cilat do t'lasim in shala në vijimë. Pra, hajë dhe qenë ka gjak i zakën shumë, gjak i natyrshumë të gruajë. Jo. Mirë po, a ka mosh të caktuar, pa mosh minimalit caktuar kër fillon kë gjak me, me rjedhë të gratë, edhe mosh të caktuar kër përfundan. Pra, a ka fillim edhe mbarim. Gjithashtu, a ka dit të caktuar apo jo? A po jo? Ajo që është njërë të djetarë të fikut që gjako menstrual ka kufi. Mirë pasakta, si që shë shëshë e minë është që nuk ka kufi. Pra ndaj e atore e thotë, la hajda këblet të sëri sinin. Nuk vije, nuk ka hajzë, pra nuk ka gjak menstrual, pra nuk i vije gjako menstrual, jasë një gruja para se t'imbush në nvite, para në nviteve. Pra para moshës në nvjeqare. Pra këtë sipas autorit në kohë hyz nga pra cikli menstrual nga aspekte fetare për një grua e cila do të thotë nuk i ka mbush nën vite. Pra nëse grua një grua e vjetë cikli menstrual para se mi mbush nën vite, atëherë këjo nuk llogaritet cikli menstrual. Edhe nëse ajo pra gjoku që rrit në këtë rast është gjokë i zakonshëm i ciklit menstrual. Za, se kurse zakon e shërte gratë, gjak i njohër, po i ka ato cilësit të parët e njohëra, vetit e njohëra të gjakët menstrual, mirë po me gjethat, nuk loherit e të hajdhë. Mirë po është gjak i venës. Edhe për këtë arsye, pra e, e, nuk vlejnë për të dispozitat e ciklit menstrual. Anton le prodot kam le 90 vjet, para moshës 9 vjeçare. Qëllimi është para se më përfundu, më për, më përmbush, më përmbush gruaja ose më më përfundon në 9 vite. Pra nëse një grua, një grua, një grua një vajze i vjen cikli menstrual duke i pasur 9 vite, pra duke se 9 vjeçare, kjo nuk është haj. Nëse vjen pasa që të i mbush 9 vite, atëherë kë on llogaritja që është haj pas ciklit menstrual për cila pe Imam Shafiut, Allahu msheroft, një thënie që ka thënë se ai e ka parë një gjyshe në moshën 21 vjeçare. Pra, e ka parë një grua që është bërë gjyshe në moshën 21 vjeçare. Edhe pse diotart, pra kanë përmendur se ky transmetim i bëm Shafiut është i dopët. Pra, e, në zinxhirin e tij është një person që quhet Ahmed ibn Tahir ibn Harmale, për cilën darakunti ka thënë se ka dhëm. Pra, është gënjeshtar rancim edhe Ibn Adijit ka të regu që ai ka përsi dhe ka të rasu e tupi imam Shafiut, pra gjëra të kota. Pada edhe kjo është njëra pëjtyre. Së do qoftë kjo mund të imaginohet, mund të paramendohet, për shemblë dhe se gruas ose vajzës i vjen cikli mësëral e moshën në nënveqare, pasaj linë në moshën dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d edhe një vit që lënë e mërë shtazania edhe kështo pra mështë një vitë i lindë edhe ka mështë që këtu pra këtë gotë të bëhët gjyshe në moshën 21 vjeqara pasaj otori vazhdanë thëtë më la bëhët e hamësinë edhe nuk ka hajzë pas moshës 50 vjeqara pra nuk ka cikel menstrual nuk logaritit cikel menstrual pas e që groja të imbush 50 e, e, vite Pra, nëse një grua e vazhdon ardhja e ciklin menstrual si pas zakonit të saj, pra, me ritmin e njëjt pa undryshu, pas e që i në bush 50 vite, pa, pa, pa, pa pas moshët 50 viteare, si pas autorit, kjo nuk logaritet që është e, gjak i ciklin menstrual. Pra, se si shambull një grua i ka pletsu 50 vite, i ka poi ka bë 50 vjet në muajin Rabiul Awal. Po pra, të gjitha këto vite dhe muaj që po përmarrin do të më llogaritme vite honorore, jo më vite të diellit. Poi pra, ka i ka i ka i ka ritm moshën 50 vjeçare ose ka e e ka bër 50 vjet një grua në muajin Rabiul Awal. Kurse në muajin Rabiul Thani, çavia mbani har pas ti, i ka orë do cikli menstrual sipas zakonit të saj se si pas autorit pas fjalëve të autorit këtu nuk lha rritet që është cikël menstrual. Nga sa nuk ka hynd, pra nuk ka cikël menstrual pas moshës pas 20 vjeçore. Dhe tek tani jetar po nuk ka dallim mes gruas qoftë ajo jo arabe apo arabe qoftë së ndosh apo së murr. Gjithashtu nuk ka dallim mes gruas etjela, që si është vonuar arga ciklit menstrual, po në fillim të moshës së saj apo asoj gruaja, domthon i ka ardhur më herët e kështu më radh. Këta diator kan argumentuar po kët mendim, ka thon se kjo është e njohur zakonisht, pasi zakoni te gratë. Është e njohur që zakoni te gratë është që gruaja, ëh, për gruas nuk i vijnë nuk i vjen ciklimi si menstrual para moshës 9 vjeçare. Por pas sa mi mbush 9 vjet, 9 vjet ose 9 vite dhe pas moshës 50 vjeqare, pas i timbush 50 vjeqare, po nuk ka cikil mësural të grot. Pro këtë thonë, kjo është zakon, adet të grot, edhe adet, pra zakoni, është, ka efekt, ka ndikim në dispozitat fetare. Pro këtë arës vje i dirguari, i ja Allahot, salallahu, sami ka thonë, gruas, njërë pe i grave sa abiatëve që kam posë istihadda, om um këtë thikadra, më kanët tëhbisu këhajnë dhe tukë. Po mësë u falë për ashtë ditë sa i ke pasë pra e, të ciklit mesral edhe që të kanë ndalë ose të kanë pengu për i namazit. Pra për e mësën këtë që e ka këtë të adetit e zakoni. Mirë po, Shëvëll Islam i bëndemi Allah më shëroft, pasto i bënul Muziri dhe disa një grup për djetare ka thonë që sa i përket këti specifikime o po për, kufi, për kufizimi, Nuk, kjo nuk është i sakt Dhe nuk është i pranuar Po pra qoft Nëse flasin për moshën minimal A për moshën maksimal Pra grua Grua jakur do që eshe Në gjakun Që është gjak i njohër Pra grat e din është i njohër Që është gjak I ciklit mësëral Ata e logarite që është ciklit mësëral Qoft Pra në moshën e re Apo në moshë të shtyr të Argument për këtë Janë e, Disë argumente argument ose mund të përmen dy argumente. Argumenti i parë është përgjithsimi që ka ardhur nga fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Bakara, naitem 202. Allah thotë: "Mu yeseluna ka anil mahim, kul huwa adan fa'tazilun nisa fil fi mihit." A taptyesni për përmuesmat e gruave, e grave. Ti thuaju për përgjithësi atyre që kë, për atë përmuesmat e tjera janë edhe. Po edhe pa pastëti Apo gjendje dëmshme Pa Allahus, fëhanët ala, këtu Dispozitën Po e kurzon, po e lidhë me një shkak Me një arsye E që është se A i gjak logaritët që është edha është i papastreti ose gjendje e dëmshme Pa dhe i kurdojt që gjendit Ose në rjedhë të grot Kë gjak i cilin, cilin Allahus Po e përshmuan që është edha Po që është i dëmshme Po i papastër Dhe nuk është pro gjak që del për i venove Atër, për të gjukohet edhe thuhet se është gjak i hajdhët prajtë ciklit mësraljë. Po është e sakt, po më në thëjme që është e sakt që zakonisht në shumitë se në rastëve grueja, pra gratë nuk ju fillon ardhja ciklit mësraljë parë se mi bush në në vite, mirë po si që e dim gratë dalojnë. Pra nda edhe adetja po zakonit do t'i nështrohet lojt e grave, pa është o dhe gjenetikës, pa gra, gra dalon një rapi të të tërës. Kapi grave, pra, e, si që dim që vazhdojnë me qene pasër, për shambull, e, 4 muaj rasht, pasaj i vjenë cikli menstrual, një muaj rasht, një muaj të pëllot. Allah adinë me mirë pëse ndohë kjo, mirë po që dhe të shëjë, minë kjo mund të me ndohë që siguraj gjak pra është të buar është në blezër të ajo Pasë e ka orë i gjithë i për njëherë Kapi grave që I vjenë si klimesural 30 djetë gjithë muajt Ose 4 djetë, ose 5, ose 10 djetë Gra dalojnë në rapi tjetërës Argumenti dytë është Allah së fatë alasurën talak Në jetën e 4 thot Mëllati ja isne min elmahidhe min nisa I ku min e rtëptum fa iddët u hunnë Fa iddët u hunnë Tha lasët u ashhurin alla e lum yhim nëse keni dyshim për gratë juaja të cilave jo është ndërprer cikli menstrual por jo ndërprer zakonet të tjyre, e tyre keni dyshim proces e rradh kësajna atëherë thotë algoritmi që i detyra koha e pritjes pas divorcë të kështu më radh është 3 muaj por gjithashtu e njëjta vlen edhe për ato gra që nuk ka ardh ende cikli menstrual Po që i koja pritjes e tyra është tre muaj. Po pra Allah s'f. lë këtu në po thot, ato gratë cilët janë para moshës në nënveqare, pa se mi bush në një vetë, ose ato gratë cilët janë që i kanë bush e, 50 vite, pra, pas moshës 50 veqare. Mirë po Allah o po thot, ato gratë cilët është ndërprejë ciklim e sëral, dhe ato cilët endhe nuk ka fillu me arë ciklim e sëral, pra Allah s'f. lë këtë qërti po e këthen të një gjë e cila është e arsyshme, po që e ka një shkak një arsyshme. Pra ndaj, edhe ne dohet që me e pëhu edhe me e pranu këtë dispozit atër kur eksistojnë të qështë i cilat janë të arsyshme, për cilat Allah ka cakru një shkak një arsyshme. Edhe gjithashtu, këto gjera pasaj dohet të mohohen, ose këtë dispozit dohet të mohohen, të, të mos pranohet nëse nuk eksistojnë Nuk existon kje arsye. Për andaj, ngruja, celesi ka ardë, për shambull, cikli menstrual, në muajnë e fundit të moshës 50 një veqare. Pasa i në muajnë e parë të moshës 50 një veqare, prap i ka ardë cikli menstrual. Ahe nuk lovarida që ju ka ndërprejtë cikli menstrual. Për kjo është një cikl menstrual i cilë është i rej gult, i pandryshu shumë çoft nëse e marrim pa numrin e dedutave të tij, çoft nëse e marrim edhe numrin e pastërtive, të cilat e, ose periudha së pastërtisë së pastërtisë kanë ndodhur mes këtyre, për të përmbushur ose zakonet e saj. Pra përveçse sa, nuk ka dallim, nuk ka ndryshim, është e, e, do të thonë i njëjtë sicil në formë si të rregullt pa ndryshueshm, atë kursh ka mundësi të marrë këto, do të thonë që mbas moshës 50 vjeçare këto grua llogaritës që kanë ndërpërcikli mesrol. Allah subhanahu wa taala e ka kurzuar, ka ndërlidh ndërprerjen e ciklit menstrual me ato që në Kur'an quhet yas. Wala wala yasna. Pra kur gratë në frymëre kanë heqë dorë dhe kanë është ndërprer cikli menstrual. Ëh do të thotë arritja moshës 50 vjeçare ose mbushja moshës 50 vjeçare nuk do thotë se patjetër edhe mund të ndërpesi ciklin menstrual, sidomos në rastet kur ngruja do të të e ka zakodin e saj të vazhdu shumë, pa të regullt. Për ndaj, për iksaj, në bëhet e qarë që kë përcaktim, kë kofizim qoft përfilimin artjes e, e ciklim sënral, qoft për fundin e saj, pra përfilimin 9 vit, me moshën 9 vjeqare, ose për fundin moshën 50 vjeqare, pra nuk ka argument. Nuk ka argument për këtë përcaktim apo për kë këtë kofizim. Për ndaj, e sakta është që a e që do të mërët për bashtu, jon pro vetit e njohura te gjakut te ciklit menstrual. Pra Allah subhanahu taala haydin ose cikli menstrual e prishut e c'est edhe, esh gjendje dëshme pa pastërtie. Prandaj kur do që ekziston edhe ndodh ky gjak i cili esht edhe atë gruaja allogaritet qe ka pro esht ne ciklin menstrual. Nëse dikush pyet do të thot A është e zakonshme që Allahus Në Koran mi përmen Vitët në bas të numërave Po, kjo mundet me ndodh Për gjigja pra është kjo mundet me ndodh Për shumë Allahus Ahkaf në jetin 15 Kër flet për periodat Në silat kalon Krijimin njëriot për kohës Kër është në e, barku në nanë Në se kështu më radh Thot, ndër tjera Hatta i dhe belaga e shuddahu E belaga arroba ina sena Dërri sa njëriot a rri moshën e borërisë dhe të arri moshën 40 vjeçare. Prandaj, sikur të kishin periudhë hajde pra atë cilën universal diçka që e njihet edhe dihet, por mes viteve atëra Allah subhanahu wa taala kisën Kur'an ose pejgamberi sallallahu alaihi dhe hadithe. Nga se më kufizuam e përcaktuam moshën 50 vjeçare, kjo është më e qartë edhe më lehtë me me me kuptuel dhe më e qartë se sa me e caktu vetëm me atë që që vëtë i jasë, pra me, me ndërpreje të ciklit menstrual. Pasaj e autori i vazhdanë thotë valja me e hamlin, dhe nuk ka ciklit menstrual kur gruja është shtazan, për gjatë shtazanis. Po, për edhe isa gruja është në, shtazan, atër nuk ka ciklit menstrual. Argument për këta është kurani edhe, edhe perceptimi apo e, përvoja, praktika. Allah subhanë të alën Kuran, thasurën Bakara, na jetë në 298, o ilë më talë lëkatu jetë rabasë në bëja në fësihin në thëllatë të kuru. Gratë e divurësuarë të ndara, presin, tri pastrime, ose tri cikla mesralë, si pas dy shvigime që i ka ndhonë djetuarë për këta jetë. Pashtu a jetë surës talak që i lezu më lartë, pa jetë i katërt, Allah obëdhët, o la ija isne min elmehidhe min nisa ikum, in artabtum fi iddatahunna salatatu ashhurin wala illam yahblun. Saqenin dushin per gratë jungea qe cilat jo ka ndërpresi cikli menstrual, atëher koha e pritjes e tyre është 3 muaj. Po gjithashtu edhe koha e pritjes 3 muaj është edhe për ato gratë që ende nuk ka filluar mior cikli menstrual. Në vazdim, pra në thejetin e atë Allah subhanahu wa taala thot: "wa ulatul ahmali ajalahunna an yudana hamlahunna." derisa shtatzë zonat. Pra koha pritjes së tyre vazhdon derisa e lindin fëmin e tyre. Po me, me në çastin kur e lind fëmija e tyre ndërbehet koha pritjes. Pra, është çellimi koha pritjes pas divorcit. Prandaj këtu ajente tregojnë se e gruaja e cila është shtatzën nuk, nuk ka cikël menstrual, po nuk i vjen cikli menstrual. Nga sa sikur ti ke një cikël menstrual, atëherë koha pritjes e, kësaj do të ishtet tre ciklja menstrual, si që është e njohër që kjo është koha pritis për gronë e cilë është e divorcuar. Saj përket, atër e që që qëtë hisnë në, në terminologjinë islami, pra së përket ndijimit, perceptimit apo përbojës, atër dhjet që është zakon i cilë është e njohër që gronë e shtazën, pra nuk i vjen ciklja menstrual. Për këdërës ujëma Mahmidi, Allah më shromës, ka thonë, për në këtaj dëm. Grat e din që kanë betë shtazon, atër ku nuk u i vinë, po ndërprehet në gjaku i cikli mësral. Atër e din që kanë betë shtazon. Disa djetare kanë mendim, mendimin e këndërt. Dhe kanë thënë që në gruaj e shtazon, ka mësi që me orëtë shtazon. Nëse shtazon, e mësral i vjenë, si pas zakonit të sajtë njohur. Pra në ditët e caktuara, me të, në vetit e caktuara, e kështë mëra. Lekon aromat hormonut më që e përmando më lart. Pra që cikli menstrual është edhe gjendje e ndërmësme apo pa pastërti. Prandaj kur do të çvie ose ndodh kjo gjendje, edhe pohohet dispozita asoj. Darsa sa për këtë faktin që dohom për gruan shtatzën nuk merret parasysh, llogaritja me ciklin menstrual <coughs> këtë ato thonë se kjo nuk është nuk ka do të thonë Allah nuk e ka prukë dispozit, nuk e ka lëshsu kë dispozit për shkak se ai gjach që i vije gruas gjatë shtatzënisë nuk është për ciklin menstrual. Min po do të han arsyja pse nuk merret parasysh kjo <coughs> është se kur gruaja është shtatzën atar nuk nuk është e saktë që llogaritja e kohës së pritjes së saj të merret pra të bëhet për mes ciklin mësral. Kjo është të arsia. Nga se, pra është të zënia asgjësën një farmënjënë, të gjitha ato qështje tjera për meseljave logaritet kohë pritjes e grubës, për pas divorës e dorshjallë. Për këtë arsia, një fukahaj Allah më shëroft, është të zaninë e qënë umul idedë, nëna e, të gjitha aty në ideteve për kohës të pritjes që mërën për asys Progod arsye, nëse ë një burr vdes edhe e ka për gruan e tij shtatzën, hallu. A dha jo? Do thot pas dekjes së tij, pa 3 orë pas dekjes së tij lind, apo edhe më pak se 3 orë. Atë në momentin që lind kjo grua që lind, fëminin e saj ndërpritet koha e pritjes. Dersa gruaj e cilë nuk është tazën, nëse i vdes burri, atër koja pritjes e soj, pra është 4 muaj e dhe 1 dit. Për anaj, si kërë të ndalëte që gruaj e ashtë tazën, pra të vinte ciklje menstrual, për shamull 3 her, pra me pas 3 ciklje menstrual, që janë vazhdushme, të regullë ta, si kërë se zakoni soj, që ka qenë pra parës e me me të të tazën, atër, pasë bashkëve drejtorëve koha pritjes së saj nuk ndërpritet për shkak të çka ka ardhur 3 herë ë për 3 muaj të rregullt pra, cikli menstrual. Por këtë arsye si këta diatorë thonë se divorci i gruas që është në zonë është i lejuar. Pa dallim, thotë në rastin që është ndaluar për shkak të divorcuarun kur ajo është në ciklin menstrual. Po pra, lejohet me me me divorcuarun jat shka zonis edhe nëse kjo ndodh më një herë masë që burri ka pas marrëdhën një intime me të. Gatë gruaja pra fillon kohën e pritjes më një herë pas divorcit. Pra gruaja e cila është azon e fillon kohën e pritjes më një herë pas divorcit. Pra gruaja nuk ka kohë pritjes e cila llogaritet për gruaja shtazën, pra nuk ka kohë pritjes e cila llogaritet përmes ciklit menstrual. Edhe do thot e, divorci që jepet ataj pranohet më një herë. Pandaysi pacë e humit, mendimi saktuar se gruaja shtatzën nëse sheh ose sheh gjakun i cili është gjak i rregullt i pandryshueshëm, madhoj <coughs> që vjen në të njëjtën kohë si kaur para shtatzonisë. Për të njëjtën muj, të njëjtën ditë, me të njëjtën, të njëjtat veti, <coughs> e kështu më radh, atë llogaritet që është cikli menstrual. Edhe gruaja, pra gjat kësaj kohe, do të mos mu fal, mos më agjërua kështu më radh. Mirë për po, thëtë, e vetë me a gjë që e dalën këtë gjak, për i raset kërgruja nuk është të zënë, është se këtë gjak nuk, se kë, këtë kë, cikil mësërali nuk merët parasysh sa i përket kohës të pritis. Gase të hëtë shtazania, sa i përket sot dispozite, si qështje si meselë është më me efort se sa me ulagrit me ula për mes e, ciklit ose tri cikleve mësërali që është ka rëdhë pra, për gruan cilë nuk Virbo shë e ho thotë që cikli menstrual gjatë shtazanis gruja ka për dëtyr që me marrë me rezervë, nëse i vjen gjaku gjatë cikli menstrual do të me marrë, në ka një sigurët, me marrë me rezervë. Pra <coughs> logaritet cikli menstrual, nëse gruja i vazhdanë me ardhë, pra gjaku i cikli menstrual, ashtu që shka qenë zakon i saj para shtazanis. Pra njëtën, njëtën zakon edhe njëtën rritëm mentjet është sa më lart, por mentetat uh, veti njëjtat det e kështu me radhë. Atëherë këtu thot shehku se ne ne gjikojmë që ai është gjak i ciklit mësrrol. Mirë, po nëse i ndërpritet gjaku, pa fillim shtazani, se si ndërpritet gjaku, e pastaj i vjen prap, atë këo nuk llogaritet që është gjak mësrrol, ose nuk llogaritet është cikli mësrrol. Por ky është mendimi i shehkut, edhe pse mendimi se lënuna e për krahet personalisht është mendimi i madhhebit kam bëlidha ty në diator atë që thon se gjatë shtatë zanis nuk ka cikël menstrual. Dhe kjo inshallah është më dimë më pas. Pastaj autori vazhdon thotë wa qallu yawmun wa layla. Pra, ë periudha më e shkurt e ciklit menstrual është një ditë te një natë. Po pra, për çellim është 24 orë. Diator thonë se kjo është periudha më e shkurt që mund të thuhet për ë Për pakësin e një gjeje Pra që një gje më logarit që është ma e pak ta më shkurët është 24 Pandaj nëse një gruë eshe Pra gjakën e ciklin në sral Për 20 orë rësht Edhe pëse është gjakë që është i njohër Po pra, me vetit e ti, me aromen, erin e ti të keshë Në gjyren që e ka Trashësin e kështu marad Atër kjo nuk logarit e gjakë më sralë që i pas autorit Përshdo rrje dhe gjakot, që është më pak se 24 orë, pra një ditë e një natë, nuk është hajënd, pra nuk është cikil menstrual. Kjo është medhebi, cëllin, medhebi hamili cëllën përna të regon autori. Dhe këta djetarë kanë argumentu me e zakon në grave, ka thonë nuk është e zakon shme të graqë me pasë cikil menstrual ma pak se një ditë e një natë. Përdej sa kjo nuk gjendet të zakoni grave, A të rthemë që më pakto që mundet me koha ko më pak të ciklit menstrual është në ditën 12 ose rjedhës. Do të me qenë mas pakte një për më çën më saktë në ditën 12 për mua llogarit që është cikli menstrual. Mirpo shojëu të themi, sa kjo për këto nuk kem argument. Ka se në, në nën teatrin e dim që ka pri grave që falë nuk i vjen cikli menstrual. Ka opë tyra që ju vjen cikli menstrual të sa or, pastaj pastrohet. Prandaj thotë që e hoq që është saktë është se nuk ka kohë kofizume për e, me saktu sësa është mas pak të që mund të vijet ciklin mësral, për nuk ka kofizim për këtë gjë. Për zaj autor i vazhdanë fatu e këtër u huë këmëse të ashe rajomen, kërse mas shumë të që mundet me zxatë ardhja ciklin mësral, është 15 dit. Edhe kjo është pramendimi më dhejbë të hambilim. Edhe në këtë ras kanë argumentu me zakonën. Për ka thonë është, adetë është zakon hai zytyn e patiklit menstrual mos me zgjat ma shum se 15 dit. Ka se ne zgjat ma shum se 15 dit, atëher i bie që cikli menstrual po zgjat në shumisën e muajit. Edhe nuk mundet pra që koha e pastrimit me qenë më pak se sa koha e ciklit menstrual. Koha e pastrimit gjatë muajit nuk është e mundur me qenë më pak se sa koha që zgjat rjedhës së gjako të ciklit menstrual. Prandaj thot për shembull thon këta dietar nëse Grua si i, i, i vinë, pra, cikli menstrual të përmujshme të soj 16 ditë rësht, a thërë i bje që koha pastrimit është 14 ditë. E ja, dhe kjo nuk është e mundur, pra, që gjaku me konë më shumë se so pastrimi. Dhe të dijetartë, <coughs> pëse e ka thonë këta dijetartë? Këtë mëndim ka se thonë se të dijetartë nëse gjaku rjedhë në shumicën e mujet, pra nuk dërpritët fare. Kështë të ga thonë djetarë, nëse rrjedhë në shumicën e mujtë edhe nuk dërpjit e të fara, atëherë, gruja në këtë ras, logaritë është mustahadha. Pandaj, shumicën e mujtë e merë dispozitën sikur me, me rrjedhë në të gjithë muajtë. Pandaj, aj gjakë që rrjedhë më shumë se 15 dit, pa logaritët që progruasën se i rrjedhë gjakën më shumë se 15 dit, që ku logaritët që është istihadha, jo që është gjak Allëj, çdo grua që gjakut saj pra shtohet ose rrjedh më shumë se 15 ditë, është mustahadha. Pra nuk llohet ajo që është me cikël menstrual. Prandaj, nëse një grua pyet, thotë që mua më ka ardhur, për shembull, më ka rrjedh gjaku, në për shembull 20 orë, a dohet me i boka ato namazet që i ka falë gjatë kësaj, që nuk i ka falë gjatë asaj periudhe. Po për 20 orë është Si pas autorit, pra, ajo do të e ka obligim i bën kaza këto ditë. Nga se kjo nuk loharida që është hajtë, nuk loharida që është cikil mësë në alë. Pra, këtë arsye pra ajo nuk u falë në konë kur ka qenë e pastrë. Shto që do të mi bën kaza të ditë. Dhe nëse një grua pyët, pyët rëzgjakot i sili të thotë rëzgjakot i saj ka rjedhë ma shumë se 15 ditë, atër përgjigja është që për mi 15 ditë kjo loharida që ë për çdo gjuhë anjath pas 15 ditë nuk i lejohet që mos mu fal. Pra çdo gjë që është më pak se 24 orë nitreninat nuk do arridata që është hajd. Po ashtu ë do thotë gjatë shtatë zanis. Pra nuk është hajd. Ose durishë më thon çdo gjë që është më pak se 24 orë, edhe nuk është është po do gjakë që si rjedhë me pak se 24 ore nuk është hajdhë edhe nuk është por nuk rjedhë gjatë shazanis atër kja do hot logarite që është i se hadha edhe i merë dispozitën e gruaz që është mu se hadha por është do kanë thonë djetartë ose disa për djetare fukahove kanë thonë që këtë gjakë e qënë demfasit po gjakë i prishur po jo gjakë i se hadha o smisë mirë po e qënë gjakë i prishur Mendimi i saktuar është se nuk ka kufi për maksimumin e ditëve në të cilat mund të rrjedh gjaku menstrual. Ka sa thotë ka pigrave që janë zakonshme, pa po zakon të pa ndryshueshëm që me rrjedh gjakun menstrual 17 ditë rresht ose 16 ditë. Prandaj thotë, çela është ai ai argument ose ajo gjë që gjaku i cili për shembull ka rrjedh deri në perëndim të diellit në ditën e mes, 15 mullogarit që është gjak i ciklit menstrual mirëpo më sruajl, mirë po, men pas djelit, pra, pra një herë pas perëndimit të diellit, pra për një minutë vetëm ai mullogarit është gjak menstrual mirëpo është i halla. Edhe pse është gjak i zakonshëm i menstruacioneve, po ka ngjyrën e, e njohur të gjakut të menstruacioneve, pastaj trashësinë e kësaj marrë nuk ndryshon, po është i njëjti gjak. Pasi ka mundësi që vetëm se ka kalu një minut, apo dy minuta, ka përëndu njëlle, kënë gjak është në ru prej gjakot të cilin mësralë në gjak të istihadës. Pa kur farë argumenti prej Koronit apo sunitit. Sa se kur të këshë pas argument, sa dhe na e këshëm pranu dhe e këshëm dorëzum, mirë po për këto nuk ka argument. Për këtë arshtë ju e thotë, nëse gruja ka në zakonit saj është i pandrishushum, i vazhdojshum, i regullt, edhe vazhdojnë edhe të thonë 17 ditë pë kjo logaritë që është cikli menstrual që është hype. Mirë po thotë nëse gjaku vazhdon me rrjedh për shemb gjatë gjithë muajit ose ndërpritet pak, për shemb ditët ose dy para se mu, mu përfundojë muaji, apo thotë ozhak i cili vjen me ndërprerje. Po i vjen në disa ditë në disa orë saktume gjatë muajit, kurse në disa orë të saktume, mujet, disa orë tjera pastrohet Kjo kjo ndodh gjatë gjithë muajit gruas, atëherë thotë kjo gjë është pronë e grua llogaritë që është mustahada. Nuk ka gjatë ciklit menstrual. Ën katërra thot për këtë duhet vlej dispozita te gruas mustahada, për këtë do të flasim inshallah në dersat e ardhshme. Pastaj më vazhdon thotë ngalibu bo sit ngalibu hu situn ose 7. Zakonisht thot cikli menstrual zgjat 6 apo 7 ditë. Faqë 6 apo 7 ditë kjo është e zakonshme që sa zgjat cikli menstrual te gratë dhe kjo është saktë. Ëh dhe kjo për kët është vërtetuar saksuar edhe suneti i pejgamberit, ose më ka thënë një rast pejgamberi sa më i ka thonë një asoj gruas që ka qenë me istihadah, ka thënë fa tahyidhi 6 ajam ose 7 ajam në filmi Allah thum maksil. Thotë llogaritë që je, pa istihada me istihadah kur gruaja më çu është që na më morën inshallah, nuk e dallon gjakun. Pa kur nuk e dallon gjakun e cikli menstrual për gjokut e, që është gjatë i prishur atë pejgamberi son ka i katërsa e ka uzu dhe ka thonë llogaritë që jemi me cikël menstrual fillim çdo muaj 6 ditë ose 7 ditë në dijen e Allahut diatarët kanë thonë në dijen e Allahut për qëllimi është se te Allahu subhanahu taala zakonisht cikli është gjashtë ose 7 ditë apo kjo është feja kjo është ligji i celën e ka zbritur Allahu pastaj thot pejgamberi son pas kësaj pas tyre 6 ose po 7 ditë ti pastrohu edhe fillohu më falë. Edhe si që thangë, për përta të regon edhe përvoja ose praktika, realiteti, që që zakonisht e grad, pra ciklim e së realisë gjatë gjatë, të apër 7 ditë. Pasaj autore vazhdanë, të duakallu të tohri bejnë elhajndatejni, se lathet e ashëra jaumen. Periuda me shkurëtër, periuda me shkurëtër, mes dy, hajdhave me 2 ciklëve menstrual është 13 dit. Për këtë arsujë, pra nëse i vje gruasë në gjoku ciklë menstrual pas 10 dite për shambull, pasi që u pasru, 10 dite pas që u pasru, pra për i vje gjoku atër kjo nuk lorritet hajdhën, nuk lorritet që i gruasht me ciklë menstrual. Gjithashtu do hënda të që i gruaj është, pra gjokon që është para 13 dite, edhe kjo nuk lorritet që është hajdhën. Mirë po, edhe në këtë rasgluja, e, e merë e, dispozitën që është me istihadha. Aguven për këtë është një ether që e transmitohet për Aliu të Radio Lanhu, cëllën e transmitohet Bukhariu, mirë po nuk e transmitohet me zingjirë. Se do qofti mbjahajqeri ka thonë që dërëjmiju e, dërë e ka përcjellë me zingjirë dheri të Aliu Radio Lanhu, dhe ata transmitohet të janë të gjithë të besushumë. Po një grua ka arte, Alijo radiallano dhe i ka thonë që e, koha pritjes e saj, po pasi që e ka divërsu burri, ka përfundun me një muj. Edhe Alijo i ka thonë shorejhit, të gjikon për këtë rastës. Edhe i ka thonë, nëse kjo si e lë argument, provë, dëshmi, pre njëzët tafër më të saj, po që janë njëzët besushëm, po fetarë dhe vatshëm, edhe shëkon moral e sjellje, karakter, atëri pranohet këtë pretendim të kësaj gruaje, për ndryshe nuk i pranohet. Ura, e pranohet. Edhe Ali ora, jaon ka thonë qalun, por kjo është një fjalë që kanë makt. e kanë përdorur Romakt. Ja si ko, që i bie që kë gjikun mirë ndrët. Pronës së gruaja i ka kalu vetëm një muaj pas divorcit edhe pretendon se ka përfunduar idetë kohë pritjes së saj. Kjo është një gjë që është vështirë të të ndodhë është shumë lart ndoshta. Prandaj ka nevojë për argument, ka nevojë për provë, për dëshmi. Mirpo ka mundsi të ndodh kjo, mund të imagjinohet, mund të paramendojë. Që gruaja gruas për shemb me ciklin estroil 3 herë me rëndë namujet. Për shembull, në gruaj vihet cikli estroil 24 orë, pastaj pastrohet 13 ditë rresht. Po pra, vazhdon pastrimi 13 ditë rresht. Pastaj kalojnë edhe 14 proksokan, kaluar 14 ditë të mujit. Pastaj prap i ciklin menstrual në ditën 9, pa 24 orë. Ja, këtu pra kanë mbet 14 ditë, sigurt kanë mbet 14 ditë deri, do thonë në përfundim të muajit. Ose edhe 15, varësisht sa, sa zgjat muaji, në stanona pa po 30 ditë. Pastaj gruaja pap, pra e kalon kohë periudhën e pastrimet, kem 13 ditë, kështu që i kanë mbet 1 ditë apo 2 ditë deri në përfundim të muajit edhe kështo që i vje pra cikli mësral prap një ditë e një natë. Që është cikli i tredë mësral, pra 24 ro, dhe kështo për fundan periuda pritjes e saj. Mirë po kjo shumë rral mundit me ndodhët. Munë me thonë që shumë shtiro se edhe është me ndodhët, mirë po mund të imaginohet, mund të paramendohet kjo. Pra ndaj nësë ngruja pretën të në tënë që me arendë cikli mësralt i ka përfundou koha e pritjes i detit. Nëse kjo ndodh ndërsa nuk ka të zakonshme, atëri pranohet fjala e saj. Për shembull, nëse gru gruaja pretendon se është ka përfunduar pra ideti i tallakut, i, i divorsit me orden ciklen mesrual, edhe pothuajse kjo ka ndodhur në 2 muaj gjys. Pas divorcit atëri i pranohet fjala e saj, pa si ndonjë dëshmi edhe provë. Nga se Allahu subhanët e Allah, këtë gjëja u ka bësuar grave. Pa me larit kohën e pritjes i detet, këtë gjëja u ka bësuar Allahu subhanët e Allah grave. Pa ka thonë, që shë lezu më lartë, a jetin surën për kërën, na jetin 278, mëllë më talë lëkatu, ja të rabës në bëjë anfusihin e salaset e kuru. Dhe gratë e divorcuara dëndara, presin, tri cikla mësralë. Vë la jëhillu le hunne jëktumne ma khalak Allahu fi arhamihinne, Kune, ju, mine, billahi, akhir, Allah, Allah, në konnë i besojnë Allahun dhe ditën e fundit dhe nuk e lejohet aty në më fsheh atë që Allah subhane teala ka krijuar në barkun e tyre pa mos më treguar se janë shtatzën. Nëse e besojnë Allahun dhe ditën e fundit. Ja nëse një grua e divorcuar pretendon që ideti e saj ka përfunduar pas 28 ditë, atëherë këto pretendime i refuzohen dhe nuk pranohet dhe nuk nuk dëgohet për fare ë fjala e fjale saj edhe nësë është për grave matë besushme, ga se kjo është e pa mundur me ndonë. Përdejnë sa ne i vendosëm në disa regla ma lartë, prajë, si pas autori që koha me e shkurt, në cilën mundet me rrjëzë gjako mesrali, është një ditë e një natë, pra njështë dhe katerorë. Dhe koha me e shkurt të repasë sërtis me s'dy, cikle mesrali është dit, më, prajë, me me të të të të të të të të të të të të të të të Mirë po, nëse një grua pasit kalën një muaj, pretendon që, ose njës të nëndet, ose të të redhë dit, pretendon që ka përfundu kohë hapritjes, atër në këtë rast, dëgjohët pretendimi saj, ose fjalla saj, proqëllimi është gjyka ose në këtë rast, e mërë të qështje në dore dhe shikon në këtë qështje, mirë po nuk i pranohët fjalla saj pa argument, pa provë, pa dëshmi, qështë shpjegu më lartë. Se i do që ofët e sakta, se që thëtë shë e juthëmine është që nuk ka kufi për kohën më të pakët të pastrimit. Faqështë ka thonë autorit është 3 më ditë, nuk ka kufi për këto. Po mundet me kanë edhe më pak. Përdej sa, a që thëtë shë e juthëmine që nuk ka gjithashtu kufi se sa është kohë maksimalit që mundet me zgjatë ciklimës realinë njajtë a thuvët edhe për pastriminë se nuk ka kufi të periudhës kohore që do thonë brenda kjo është kufiri më i pakët që është pastrimi i gruas pa 13 ditë që shkaton autori. Dhe shej opinioni saktë kjo është mendimi më i saktë se cilën e kanë zgjedhë pasi mendoj pas saq shejul Islami ibn Timia, pastaj edhe autori i librit të saq që është prej Wahhabit Hanbali. A ka thonë kjo është mendimi i saktë. Wala hada li aktharihi. Pastaj autorëve thotë edhe nuk ka kufi se sa mund të zgjat më së shumti pastrimi gruaja. Për pa pastrimen mes dy cikleve nuk ka kufi sa mund të më zgjat. Gasaqyrsa më e lart, kapi gravet që falë nuk i vjen cikli mesral. Dhe kjo padyshim pa që është, kjo është e saktë. Pastaj autori vazhdon dhe i përmend gjërat që nuk e lejoht gruas me vepru kur është me ciklin mesral. Edhe çështjet e tjera për to, inshallah do të plasem në derë së na shumë. Allahu alem. Allahu mosalli ve sellem alal nabine Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.